Усіх найобразливіших варіантах чекало її невідворотно і обов'язково, хоч би вона й почувалася хворою, чи мала оті рекламні критичні дні. Це не зупиняло Стаса, навпаки, збуджувало. Вигляд крові на власному органі на простирадлі його збуджував несамовито, а прати ж потім не йому. Останнім часом Валентина у ці критичні дні не просто почувалася недобре, боліло усе і настільки сильно, що аж хотілося кричати. Коли Стас виявляв намір до зближення, її охоплював панічний страх, який паралізував усі почуття. Може, саме це ця внутрішня анестезія і давала можливість витримати біль. Та одного разу вона переступила межу і знепритомніла просто в момент найвищого чоловікового блаженства. Тоді Стас уперше злякався. Спершу обережно поплескав дружину по щоках, потім полив водою, потім викликав швидку. Наступного дня дільничого лікаря з поліклініки. Лікар прийшов, власне прийшла. Прийшла Антуанетта Едуардівна, колишня сусідка і майже подруга. І Валя розповіла їй про усе, усе. Просто не могла більше мовчати, терпіти. Мусила поділитися. А Тоні можна було розповісти, вона уміла слухати, вона співчувала. Окрім того, вона хотіла і вміла допомогти, а Валю мала, наче за молодшу сестричку, шестих малосімейних часів. З того дня розпочалося прозріння. Тоня може тому, що старша, може тому, що мала інший. Життєвий досвід може тому, що просто була іншою людиною, вихованою і сформованою інакше. Допомогла їй перевернути світ у хибному, замкненому колі, якого Валя металася, не знаходячи виходу. Виявилося, вихід є. Вихід простий і ефективний. Треба просто стати іншою. Сильною, вільною. Інакше все – смерть, духовна, вже майже настала, а до фізичної – не так далеко. Та сильною потрібно було стати миттю. Одного дня. Так, щоб ста зрозумів, що вона більше не терпітиме ні паяцтва, ні катувань. Валя намагалася, та не змогла. Отак одного дня переламати все, до чого звикла місяцями – не змогла. Тому під час чергової пиятики, які тепер ставали усе частішими, бо алкоголізм, як і кожна нелікована хвороба, має здатність прогресувати. Стас був дуже здивований, коли наштовхнувся на опір, якого раніше ніколи не зазнавав. «Що? Ти не хочеш? Вже натрахалася на роботі? з Оцим своїм?» – завів звичної пісні. «Я ні з ким не трахалася. І з тобою не буду. Не хочу». А я хочу, і ти будеш. Не буду. Не будеш? Не вийде, Люба, будеш. Будеш робити все, що я скажу. І пальці мені на ногах будеш облизувати. Ти моя дружина. Дружина, але не рабиня. І не забувай, ти живеш у моїй квартирі. А, то ти мені дорікаєш? Хм, ти вгадала. Та я таких, як ти, знайду за п'ять хвилин. Десять. Тільки гукни, та за мною кожна побіжить. Думаєш, мало таких? І в сто разів за тебе кращих. Із квартирами, із грошима, і. І Стас гримнув дверима і пішов. На всю ніч Валя проплакала до ранку. Гірко, гірко і тяжко. Вона злякалася, мало не до смерті. Він же сказав цілковиту правду: піде до іншої і піде. Мабуть, вже пішов. Буде ж він? Де до цієї пізньої пори? Йому не проблема знайти іншу. У нього закохана половина тернопільських жінок. Актор, красень, талант. А вона, Валя, хто вона така? Маленька, товстенька, непоказна. Він живе з нею тільки з ласки. Вона просто трапилася у потрібний момент. Пригріла, приласкала, нагодувала. Та це може хто завгодно. Зварити і прибрати невелика мудрість. Що у неї? Ні роботи пристойної, ні грошей. Вона фактично сидить у нього на шиї. Він, Станіслав, справді заробляє. То на весіллях, то на зйомках. А вона? Вона ж не дасть собі ради без нього. Скільки оцими ручками заробиш? Обш...